اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ځما محترم ورونو الله رب العز دنیا ته جناب محمدي مصطفی صلی الله علیه و سلم اخیری پیغمبر را لګلو اغه اخیری پیغمبر دا اغه په ذمہ باندې ټول دنیا ته دین رسولو نبی علیه صلی اللہ دنیا تا دین ورسو او پا اخیری مقبان ده صحابو تا اموئی چه ما دین درې دریز علیوئی او تاسو گواهان شئی نبی علیه صلی اللہ و سلام د دنیا نه تشریب اوڑا دا اغینا پس دا ذمہواری علماء کرام و پاتشوا هغه ټیم کې صحابه او هغه ته ذمہواری پاتشوا دا غي نه پاس بیا روانه و د دې زمانه ته را ورسيده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي العلماء ورثه الانبياء علماء دا د انبيياء وارثان دي غلاما دا انبیاو آرسان دي نو دا غلاما با آغا ڈیوٹی کئی چه کما ڈیوٹی انبیای کرام آغای کڑے وا انبیای کرام آغای په میراس کې درحم او دینار دای نو پری خودی مال او دولت اغای نو پری خودی زمک جی دادون ای دا نو پری خودی علماء کرامو پا وراسط کے علم دعوات او ورثه کې علم پرې خو دې او دعوت د دین پرې خو دې او ټول دین اسلام هغه مون ته نبی عليه الصلاۃ والسلام په میراث کې پرې خو نو اله علماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء وارسان دي دی. اوس دین چې دی هغه کې منظم دی روز جون دې دی خاخ لا دی نور داسې ډیر کارونه دی په دین کې احوال په دین کې توحید بیان د ایمان د عقیده دغه بیان دی بیا نور کارونه دی, کارون دی په دین کې نو علماي کرام چوارسان دي ند ټول دین وارسان دي دی. اودای و ټول دین مخلوق تبارسې دا بنی چې د دین یو شوبه راټینګا کړه او بیا نور کارونه نه نه کینہ د دین ټول کارونه ودای کوي د خپل واسه مناسب زکه چا چې د پلار میراس پاتې شي نو هغه ټول میراث ali یو عالم بیان کو چې ته خارج و پکه نه کوي خارج دي ته وي چې اوساره مرشي وارثانو کې وارث دا وي جزاء زبداش یوالم او خپلې سپریدم پس شی باندې سولخو کی نو تخاروج به پدې کې نه کوي یو څړې اغه صرف jihad راټین کړي نور ارسه پرې خدل اغه تبدګوري نو دا د تخاروجو کو چې زب صرف دغه کوم یو څړې اغه صرف درس او تدریس کوي چې بس دغه کار دی او دا بنیادی کار دی او نور څه نه کوم یو سرهغه هغه صرف تبلیغ کوي نور کارونه نه کوي داده نبی علیه الصلاۃ والسلام صحیح وراثت نه لري نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته ټول دین پرې خوري یاو سرهغه هغه د بی دین بل شوپا کې کار کوي هغه سوي کاروم دک کار دی ټیک دا غووم یو کار دی دا سه بوعدام یو کار دی خو په دین کې نور هم ډیر کارونه دي نو مونږ او تاسو لا وعده پکاری چې من به د دین هرې شوبه کې کار کوم کاغذ تبلیغ په سلسله کې کاغذ جهاد سلسله ای کاغذ تصنیف سلسله ای کاغذ تدریس سلسله ای من به درس هر دا بنی چې یو را راټینګه کو او نور ته کاپرو لکه یو ني جهاد کوي نو بس نور ته کاپرو وي د تبلیغی بیان کې کی چې کینی او د جهاد خبره وانه ریدا داغه کینویده دا بیانونه کو کتبلری د مجاهد بیان تکینی او مجاهد په ک د تبلیغ خبرونه کنه دا مولا نه زمارونو دا ټول د دین یو مشترکه کردې د دین کار هر شوبه کې چې سو کوي په صحیح طریقہ باندې کوي نو هغه ته په نظر باندې ګوري دا د انبیای کرام ورا سکتے دا مونږه او تاسو ته تا پاتې شې او دا به رسو با انشاءاللہ و تعالی و اللہ رب العزت دی توفیق را کی پا صورت عاصر کی اللہ رب العزت دنجات دفارا سالور خبره زکر کئی ولو عصر شاید دی وخت مازی گر ان الانسان لفی خسرن یقیناً هر یو انسان اغا پتاوان کی دی تول انسانان هغه پتاوان کی دی پا خسران کی دی اللہ اللذین آمنو مگر آغا کسان چیمان راڑو اول دا چې ایمان برأړي عقیده د توحید هغه بزان له جوړه صحیح اسلام هغه باندې بروانيږي عقیده به صحیح کې الحمدلله په دې علاقه کې او بیا طالب ایمان زمونګه داږي ټول عقیده صحیح دي الا الذين امنوا باقي کې مونږ الحمدلله داخليو خو صرف دا نره ورپسې الله یو عامل الصالحات نیک عمل وکي آمل کے اس عمل به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې عمل کئ اوس عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه کم دی کور کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه عمل کئ د کور نه بهر به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه عمل کئ په کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه عمل کئ په کې به کور دا چیزی نودانه چې دلته نه لړی او کوړه لړی طالبې او پنسيوي په خوکه راخله شیخ کاته عامل صالحات ګرانلې څنګه د نبی عليه صلوات و سلام وارث وي څنګه په د نبی عليه سلام سنت خلکو ترسه او تخپل د نبی عليه صلوات و سلام په سنت باندې عمل نه کی چې خلکو د جمعات کې تقریر کوي او خپل ټیو ویتیار وی تناسته د نو عليه صلوات و سلام وارث نه نه خلق ولودین طرف ته دعوت ورکې او ځان بجوړې وصیاء به کا فتوا هر خپل لمن به پاکه ساتي چې پاغی باندې داغونه لګي اته نه چې خلک کوئی پلان کې په پیسې افتاری او طالب او مولوی سه هغه راغی اوس دا کارونه کوي چې کور د زی کور کې مور او پلار دی دي خذر د پاږی باندې وسلامه شي ستانه باغي دین زده دا کوي لانا چې توای په خزم لاسوک سلامه شي نو فقزه تا کانزل سلام والسلام پيناچي دغه نبي عليه صلوات و سلام طریقه د عوامل صالحات کي دارازي د دا مور او پلر احترام وکي مور او پلر که در تار څنګه خبره کوي نو فلا تنهر هما غيبرټي نه زګه تو طالب دي دا غبر دین نظر تور شي وای بچ دا په کلامات طالب کړه او د راته داسې نیغنیخ کی پلار دی پټی ته ګړل تلری او ته په کور کې ې دی بره کړ د وای ما کموسهکهیر شاده سره پو لري او زه خو خپله ملا او زه به به خکارم چې زور ش پټیته دا سوه بهده خبره ده نه په دغه ټم کې دیین داې او عامو سوالحاتدارې چې ته د پلار نه رمبی وی وای د کار دا به ګړ به وکم دارنګې موره او پلار دی یا جزان بوډگان د هغې د خوشحاللوه د پاار ماس خوتن کې نه او د هغې لګ چاپیکه هغ به خوشحاله شي دوعاگانې به کوي. من زبا مونږ قبل ته و آر یو ته لکه دعا کوم یاد ساته د مور او پلار احترام کا وکنه چې مور او پلار اگر در ناراضی نو در نارزا دی رازی الرب فی رازل والدین وسخط الرب فی سخط الوالدین دا الله راضا د مور او پلار پر رضا کیده دا, دا الله غضب د مور او پلار پر غضب کړي چې مور او پلار در نه خپه نو الله در نه دی څنګه به د عالم نصیب شي نو کور کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې ژوند کیراول کور د تله ماما کاروازه اتر کاروازه رشتہ باندې پریری دا باندې چې بس زنه زم چا کرا ز خپل چې کم دین غټ مولا مرش پهګه می درجه 15 می درجه مال وخلقه راځي درشته مبارکی ډیر زیات احادیث دي رشتہ باندې پریری تر کاروازه ماما کاروازه ځان بغټ نه غنی خود شریعت د اصول مطابق وځي د تر لور دی دا د په پولور دی دا ماسیور د د غین نه پرارده کې په کورې دوندار ده خ تلوسه به غې نه پرده کې پهته او په ی عامام انسان کې بخواه مخه پرخ کاره کېدل به پهکاري چې نورم دغه وردن نه کېږ او وردن نه کېږي نو بیا پهتا وغ کې پره شو ستا په ستا دلم اوالغ خوواره یوشان یو برابر شو نوته یو دا چې د نظرې پازت بکې خ چې مې غنېږه کېږي او باید دا په کومه کور ته وراله مور او پلاړ ته ول فضایل بیان کړه د دا دین داوت کوا داسې و چې جماع کې لړټه کړل په اردیش لو خو کور کې د مور, سر مور سر او پلاړ تر د دین تذکيره نکوم مور او پلاړ سره د دین تذکيره کوي د نبی عليه صلوات و سلام احاديث ورته بیانوي او اغهي ته د الله ربل عزت خدمت بیانوي د صحابه واقعات و بیانې چې ته بیا ته سم مساله کې اغه بيدر سرمنې نو دا هر څور تا وای چې مور او پلار تا وای چا بای بی بی منګه تروسه پوري په غلطو دا لاندې سوال کو چې دا عمل په من کې راولي نو را ترغیب لترغیب ورکنوغي به تاسو رمني لاند خبر دا چې په کور کې صرف موږ سنت سنت وو او زمونږ نمونده اشاعت او توحید و سنت الحمدلله چې دا جمعه ته لازم موږ نصیب کړي نو چې ټوله زندگی زمونږ غه په سنت باندې نو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل باندې کې نور عالمان غټ غټ لوی لوی علماء راغلی غي بیان کړي وتواصو به الحق دا حق بیان باکي چیکلی دلړې نو حق بیان خو کار او طریقې کار با پې جنې دلج ځانلې ونې جوړ کې او بس په یو جمله باندې ار تخلاص کې او پارچا باندې نه کار به اون کې خو طریقې کار با, با پې جنې دا نه چې سوګرې استعمال کې پښتون سره دبل په غو باندې ټوپک کې دی دزو او د در باندې دوک نزان به جذبات کې نه راولې دا الله رب العزت نه به سوال کوي چې الله ما ته را راکا دا کار دی پدې کې الله زما پوهه نصیب کا وتاواثا بیل حق دا حق بیان هغه به کې خور سره وی طریقې کاروم پیجني تاسو په کلی کې و علماء کرامي دا نه ته ټولو وسیون خلي وبسر دونه شور کنا هغه سره تعلقات ساته هغه د ځانه متاثره کا او دا هغه احترام او ادب کا نور مشران علما به د خپل تنظیم حق پرو علما دا غي سره ملاويږي دا غي خیال بساته دا عزت به برقرار ساتي نو دا حق بیان کار او طریق کار د دواره ته بخیال کول فقاري دا نه چې بس دا غه شانتي ورغړېږي فکه دا کارونه کوي وتواسو به صبر کډین کې څه تکلیفونه نو ناغي باندې به صبر کوي او کم مشکلات رازي کاغه طالبایي کاغه الته کی د خلکو تر طرف نه نه الحمدلله کا غونانګار ټول دي خدا اقیدیس لا سنات زمونګه مشرانو کړی دا الله رب العزت چې کوم پاسوري جنت دی ولور کی چې کوم ځانید ځوان دی شیخ القران شاګردان الله رب العزت دی ول لک عمرونو کې برکات نو صبر وبا کې کار اګه کړو میدان صفا کړو نو ته چې په کلی کې درس کوي نو دې ټوله ته بدرونو په نظر باندې ګوري د رونو په نظر باندې بغوره با د اسمان په شانتي په ټولو خلقو دوست و دشمن طولو بانه وارگی دو او خوی با پزان که پیداکی می خورد خار او می برد بار از غیب آخری او بارونو باوڑی زان لبا دا جون اغلی زتون ختمی دا خلی خون وزان لقرابی خود اللہ دا دین کار باکی دوخ پشانت سبر باکی او د غر پشانت استقامت با پزان که پیداکی دا ارس نوټولو مسلمانانو ته چې بیان کې نو په دې طریقې وکړي چې الله رب العزت دی ته هدایت نیسکیو دې په سیلاره باندې راولي دا زمارونه زمارونه ما چې کوم آیاتونه اول کلوستیونه وږي کوم الله رب العزت دایلم طرف ته ترغیب ورکه او اول نو انبي رسول الله تط فرمایي چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اول پنوم درښت هغه ځا چې ټول خلک پیدا کړی نو د لوستنې او د علم ترغیب الله رب العزت اول نبی عليه الصلاه والسلام ته ورکړو لمان رسول له ولا مان اسې هغه به ان شاء تعالی بیانونه کوي او اخر دعوانہ الحمد لله رب العالمین الحمد الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل الله ومن يزلله فلا حادی الله واشهد اللہ اله الا اللہ وحده وحده لا شریک لا لا ند له ولا زد له ولا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 صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ياَا أيُه النَّبيِييو إ أَرْرسَلل كَشااهِدَ وَ مُبَِّر وَنذرا وَداءين إلَى الللهَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرااجَم مُليرا وَقَالَ نَّبيِيُ صَلَّى اللَّهُ عليهلَيْهِ وَسََّم بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او کما قال النبی صلی اللہ علیه و سلم وَغِیرُ تَقِيٍ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُقَاءَ وَغِیرُ تَقِيٍ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُقَاءَ تبي بن يوداوي وتبيو مريزو زمانه حیات عزت مندو مشرانو کشرانو علماء کرامو او د دین پنه سبد باندې گرانو محترم قدردانو بچو اگر چه دا خبره عجیبه دی ناشنا دي خدای زله یو درد یو فکر یو غم چې الله رب العزت په هغه باندې عالم دي او په هدي هر یو ملګري دبل ملګري د پاره خیرخواهی هر پلار د خپل بچي د پاره محبت کون کې آغا پلار آغا بدر خیانتګر پلار وی چې د خپل بچي د پاره مشفق نوي آغا دوست آغا ملګری آغا بدر غدار ملګری وی چې آغه د خپل ملګری د پاره مشفق آو آغه د پاره خیرپا او مخلص نوي حالانکه حقیقت دار اعتاصود مفتی صاحب روحانی اولاد دی پدغه نسبت مفتی صاحب زمنگرور نوجوان عالم دین په آغا نسبت سرا تاسو زمنگم روحانی بچی روحانی اولاد دی پدغه نسبت باندې دملګر په حکم باندې دیا سو خبریکو الله رب ال دی اغه کې زما د پاره او تاسو د پاره د ټولو او دونکو لپاره خیر او برکت واچي اگر چې حقیقت هم دغه کم چې بیان شو چې و تقیین تقین یامر الناس بالتقا طبيب یداوی او طبیب مریضو زتا سو تعام او فل حالت باغی خو من انم کې من دانم بهرحال نبی علیہ السلام د دینه مننه نه دا کړي یو انسان کې پخپله سخصیفات نوي او بل ته بیان اوکي اگر چه ډېر مناسب دا وي یو انسان پخپله با عمل وي او بل ته عامر دغه عمل جوړ شي لیکن سره سره دا دینه من د دین نه نظر أغلي او سړي کې خپل عمل نشته بل ته بیام حکم کولی شي امر کولی شي لږما محترم وروڼو طالبانو قدردانو د الله رب العزت احسانو نه انعامونو رحمتونو بهبادي بيسيار دي بيفنا دي یو نعمت په هغه کې هغه نعمت چې کم دا کی دي د ایمان نعمت او الحمدلله هغه ټول ته الله رب العزت نصیب کړي دي او الله رب العزت دغه ایمان عقیدا زمونګه صحیح و کاملہ او کامله او که دی الله رب العزت اصول شرعیه وبانه برابر او که دی لکه سرهنګ چې زمون یقین دی داغه نه پس لوې نعمت د الله رب العزت د دین سره وابستګي تعلق د دې حق پرس جمعه سره تړون چید آگئی قافلی دسرداران و زن بیانون تا سواؤ ریدل آقا الشیخ محمد سلطان عارف سیب زید مجده و بارک اللہ فی علمه و عمله و مسائیه انشاء اللہ تعالی مفصل محقق و مدقق بیان بداغوی رسل شروع کی گی زماد خبر و خلاصان نچوڑ کا داده چکلا دې طالب العلم بي او نظم شروع کو او زه د استاد محترم په خوا کې ناز تم نظم ما पजलبان داسي کیفیت تاریخ او لکه پزخمي بدن باندې چمال ګدړي او دا خبره حقیقت دی سپټه پنا خبره نه دا پچاوانې چ دې او غم سحر تیر شوي وي لو چې کله په بل باندې د غم سحر رازي د د پستر کو اوخ اسی او خه رازي اسی جړه د زید رضی الله تعالی عنہ بلار چې کله زید رضی الله تعالی نو قافله والا تفتوره مکه کې خرڅ کړه د نبی علی سلام غلام جوړشه نه آغا بلار هر سحر رازي پاغا زای کیږي او د غم اشعار وې قافلې ز او الله ربانے داغه تذکرہ کیږي بلکې دا دې نمقې دا ادم علیه الصلاۃ والسلام دورو ذکر دا ادم علیه الصلاۃ والسلام په بچو کې قابیل را او حابیل هغه قتل کو وی واجو ادم علیه الصلاۃ والسلام tarixi توریلی کی انتهائی پریشانو غم زده جل بے گرزید بے گرزید بے با پزمک بانی او د غم اشعار بے زان سرویل آدم علیہ السلام سلام فرمائل تغیرت البلاد ومن علیہا تغیرت البلاد ومن علیہا فوجه الارض مغبر قبیحو اے الله پا ما بان بدل شو علاقی بدلی لگی اے اللہ ما تخفل کور ناشناخ کری کل ناشناخ کری علاقہ اٹول بدل لگی تغیرت البلاد و من علیہا فوجہ الارض مغبر قبیحو اللہ دزمکی مخب مابانے بدل لگی اللہ زما لخت جگر لڑے اللہ حابیل تا واغستو اللہ کا زمان وقت مقرر وی اللہ زمان روح موالی هم دغه وځوا دباړو سلف مبارک د عمر رضی الله تعالی او تاریخ کې لګي چګل دغه هم عصر ختمې دوه کې شو او د یوسف علی السلام مبارک مفسرین لګي توفنی مسلم او الحقنی بالصالحین یوسف علی السلام دا الفاظ هغه وخت کې ویلو چګل د یوسف علی السلام مور خپل ملشو د دنیا نه رخصت شو نو یوسف علیہ السلام حمز ولال علیہ السلام اغا دوستان دمخ دم دزمه کې نه پناه شو نو یوسف علیہ السلام الله نه سوال کړي اے الله مام د مخ دزمه کې نه او سوالی الله خیر خواهان لالل بعده وخت انسان ته داسې صدمه ورسېږي بلکې نبی علیہ الصلات و سلام په خپلږي کې د خپل بچی سلګې چې شروع وي او د جدا دو وخت شروع نبی علیہ الصلات والسلام دستور کو مبارک نوخ کی وایدلی صحابہ و طیب اللہ رسول تم جاړي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای دا من الانسان پزله کې درد وي شفقت وي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای القلب يهزن والعين تدمى و انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون زلزما درد منده استرګونه مي اوخ کې روانی دي وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ا موږ تاسو په جدای باندې إبراهيم بچ ډېر درد منيو ولا نقول إلا بما يرضى به ربنا زمون دخلنا بها خبر النوزي كم چې شيغان لکن نسبه ماتم شروع کی څنګه چې اغان جاهلان خلق ضرب الحدود شروع کی شق الجيوب شروع کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای لہ سمنا من ضرب الخدود و شقل الجيوب ودع بدعوة الجاهلية غم او تکلیف هر چا باند رازی درد پر چا باند رازی ذلت چور د هر چا رسی لیکن څنګه چې خوشالی په وخت کې د هغه جذباتو کنټرول په کاروي د رنګي د غم په وخت کې د زلو هغه سوره بندول په کاروي دیوajana یونس علی سلام چې کلا د الله رب العزت په جیل کې گیر شوه د مې په خېټه کې په تورہ تیار کې د دریا په گهراي کې پروت دی او دا چې وی اي اي الله وظنونی اذ ذهب مغاضبا فناد فی الظلمات الله الها الا ال انت وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظننا الا نقدر علیه فَناذا فی الظلماتِ الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین آغا مَیوالا پیغمبر زنون یونس علیہ الصلات والسلام چې کلا د مَی خیدې ته تللې آغا تی اروکی بنشه دے الله رب عزت د مَی په خیدې چر وای الله نو سوال کې اے الله زهغا انسان یم چې ما سره اسباب د نجات کم دی ملائک چې کله د یونسللی سلام اووا اوري الله را بلت ته سوال کې الله سوتون عجیب من مکانین عجیب الله دریاب دکې را نه د میی د خټ عامون خو چری داسې تتسکرې نووي اورېدللی سوتون عجیب من مکانین عجیب الله ناشنا اوازې ستا یاد چغې دي د دریاب د خېنا را خیږي د میی د خټنا اواز را جتيږي الله رب العزت ملائک ته فرمایي دا زما هغه محبوب پیغمبر يونس عليه السلام دې زما دا حکم نبي غیر تله ما پخپل حکم باندې پجیل کې بن کړلې هغه تیم کې ملائک سوال کوي اي الله العالمین يونس عليه السلام خدا سي انسانو او چا خوشاله کې تنه هر کړي الله زموږ سوال له پد غم کې تمهره الله خوشالو کې هغه طرح مدد کړي الله خوحالو کې س خپل حد جاوز نه دی کړی الله په د غم کې ته مددګار شي دغه هر یو د اسلام مطابق زندگیې تیول کا غم د اغم د اسلام د حدود نه دن نهتیول که خااده اسلام په حدودو کې دن نه تیول نوبیې سلاتو اسلام ځکه فرماي القلب قلب یزن ول آو تدما و نه ب فراقی کاه یا ابراهhimیموله زما بچیا ابراہیم آزل میں دردمندے سترگو نعوخ کے روانی دی وَلَا نَقُولُوا إِلَّا بِمَا يَرْضَ بِهِ رَبُّنَا مُنْ بَحَوَا سَنْنُوَا يُوپَا کَمْ سَبَانِي چِزَ مُنْنَا اللَّا خَفَقِهِ بدونه کرے د نبی عليه السلام لور زینب رضی الله تعالی انها نبی عليه السلام پس استا فی رولگو وید الله رسول زما بچیو فات کی غراشا نبی عليه السلام استاد تو وی ورشا زما لور ترا خبر و را اس بری وحتسیبی اے زما لوری اے زما لخت جگر اس بری وحتسیبی صبر کا او دا الله سره دا ثواب ذریعہ غنا اوزا حاضرین اعجز امان اغا اللوری بیادو بارکا سیدرا لیگی دا اللہ زفارا دا اللہ رسول حاضر شاہ ازمازل دیر زیاد درد مند دے نبی علیہ السلام چرالے اغا اخپل نسی پا غیقی راوچت کو و نفسو یتتاعتا دا اغا آخری سل شروع دی مور یو طرف جاړي جاڑی نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانی دی نبی علیہ السلام په دغه وخت کې وای ان لله ما اعطا و ما اخذ وکلو شی ان انده بمقدار د الله فیصله کې بل سن کې انسان هغه انسان دی چې د غرضه بالقضا وی اس بری وختس به ان لله ما اعطا و ما اخذ وکلو شی الله رب لذت اختیار دے کس ورکی او کس اخلی د هر یوشیده پارا دا الله سره یو خاص وخت مقرر دی غیبان دنیا نه لوڅه دی بهر حال خبره مقصد نداو چې هر انسان باندې د غم حالاتم راضی د خوشاله عمر یو طرف ته خوشالۍ دا ولی طالبان فارېږي مور او پلار سره ملایږي بل طرف ته خبگان دي چې زکا هجران را روان دي الله رب لذت د هجران اغا هجران نگرده چکم دو دنیا والا هجران وی داری اللہ دو دا خوشالی سبب اگرده او دا یو بلبلان و قافلک لارا اللہ دو بل, بل راولی او دا گلستان دو اللہ همیشا پدی اندلیبو پدی بوراگانو او پدی مرغانو بانی اللہ دی ترو تازا گل گلزار ساتی لدید پارا دو استاز چیز لکی یو درد وی منم محبت وی د دی وجهه د استاداز حق هغه د مور پلار د حق مې وال دی وجدار داه مور او پلار د انسان چ صرفغ بدننی مور اغ مربیان ووي تربیت کوون کېئ هغه د دی دنیا د فائدو سبب دی بل طرف ته استاسوي دا روحانی مبی هغه د روح تربیت کوون کېئ هغه د جنت سبب گرددي او شک نشتا نیشته چېجننت نې متونه د دنیا نه ډیر بالا تر تردي۔ د دی وژنہ د استاد حق او د مرپلار نه ډیربال اتر او ډیر اوچد دی د استاز حق اگد مرپلار نه سیوال دی دی وژنہ اول پخابا طالبان یو شعر ذکر کاو وی علم بهغه سره او کی چیا قابل یا مشفق استاز لرینا علم بهغه سره او کی چیا قابل یا مشفق استاد لری او چې عزت د خپل استاز ور سره نی که لقمان د زماني شي که لقمان د زماني نه کاميابيږي چې عزت د خپل استاد ور پکې نه وي که لقمان د زموږه په عقل ده لقمان وي کامیاب نه ده که حکیم حکيم شي لقمان حکيم او د استاد قدر عزت پکې نشته داغه انسان چرم نه هميشه د فارغه बर्बाद دي تبا او बर्बाद دي او داغه په علم کې برکت نشي راتله طالبان او ځان له حیثیتو د استاد ځان له حیثیتو د اوجنا علماء ذکر کې طالب کله کامیابی اعلی کامیابی چاګه استاد تداسی شداسه کلمیتی فیدل غسال لکه سران چې مړې هغه په تختبانې لمبون کې تفروت وی لمبون کې یوول ول مخوین زی کا سروین زی گړپی زی کپه کم طرف باندې علی د خپل اختیار نوی دارانګه سرونه اعلی کله جوړ شي چاګه د صحیح پلاس کې د زرګر پلاس کې هغه اولی را اولی په کم قالب باندې قالب کوي اولی په اور کې ویل کوي بیروستو سانچا کې اچي دا اغینه کالی جوړ شي کالې ال جوړ شي او طالب هله تیار شي چې کله هغه د استاد مکمل مکمل اطاعت کوونکې وي مطلب دا تابعدارو کوونکې د شریعت د حدود د نه هاګه شریعت د حدود نه انسان خلاف کوي نبی عليه صلوات سلام دا حکم دی چې د امیر اطاعت او مشتري د مشر اعتات شتهري په لیکن چې د حق بدارې کې دن نه دنوي د شرید اواصو دن نه س کلهغې نه بهر شي د بیا ال الحکو هکو اویطببا اولم یو ساعد جمهو هغه د هته بدارې بیا لازم ده یورفر رجاالوبلحقېله حقکو بربی ررجال حق, بر بر حق چې دی دا په سړو نه پژندلی کېږي سړی په ه پېژندلی کې د استاز خبره منل دي او د استاز قدر کوي د هدو د دان دی. اچې کله د استاد قدر نوي هغه هغه انسان نشي کامیابېدلی او بلکې چې کله د دې سده ده څه حق ته خبر اورسيږي بعده طالب وي استاد انسان دې کوتاهي کیږي خدای کیږي کله غپ لگو له کله کتاب قضا شوی ده داس ملک نو چې د اب ذب خوراک ته مختاج نه و د بس غم خادينه راتللا د باندې بس قزاین راتللا دا غیره پس دې اعتراضونه شروع کی چو چرآ شروع کی خيلوقال شروع کی د دې آګه او علمو هرما يتکل يومن فلما اشتد صعده رماني دا آګه نه اهلا انسان وی چیکلا پاستاز ور تار پر اندازي چلو خي واپسې له استاد څخه شيرا واپس کی دا د نه اهلا انسان کار وی وفادار انسان هغه وی چاګه د مور افلار یو چاته نه بیانې منه یې کنا چې استادان دا په منځره د مور افلار دی یو انسان دې داګه مور بد اخلا کرا داغه پلار انتہی بد اخلاق ده لیکن چا دا ویلیږي زمامور داسې را زمامور داسې را زمامور داسې را یو انسان معاشره کې چر د مور غیبت نشي کولې یو انسان په معاشره کې د استاز د خپل پلار هغه هغه بد اخلاقیات نشي بیانولې نو استاد دا خو د مور پلار نه زیات حقو د دې یو انسان د په او اده په خبره کوي دا اهل انسان دې د علم نه محروم گرزی. اور ادا سے خلق پبارک اگہ چلاسی بابا شیر ویلو ودیلمن من پارا پارا پارا ندارم چار ا چار ا چار ا من قلوب مہجبینن بسان خارا خارا خارا خارا دغه خلق چې منګه تا خودن او کلا دغه خلق چې زمونږه ډیر امیدونه اگر واپس غني شولې د ګلونو په ځای باندې اغوی نزن زرغون شولې نا نا تاسو ګلان جوړ شئی تاسو ربوستان خاص جوړ شې او تاسو دوستازانو او د دی مدرسې او د ارشاد مدداهین جوړ شې پچاواني خرصیدن کی تفنس کی دن کی دا مج جوړېږي وفادار جوړ شې چې کوم یو انسان کې وفایي دا د هغه انسان د وقار او د عزت نه او چې پچا کې وفانوي دا هغه انسان دا غیر مروت او د بیزته نه خده هغه انسان دا او علم دهغه چای انسبکیږي چاغه کې ادب وی د طالب بالله رب العزت په نيز باندې لوی مرتبہ وا سبره لوی مرتبہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بکله طالبان ولیدل کله با چدا سځوانان ولیدل وی مرحبا بمصابيح الدجا و ينابيع الحكمين اي اغه خلق او چ تاسو د ثورو تیاروده پاره دی وی اي اي اغه تاسو د حکمتونو چيني اي ب ارا خلقان وسيابه وجدد القلوب اداس خلق زړو جامو ارا لیکن نوزلن والا ریحانو كل قبر كل قبيله ریحانو كل قبيله ده هر قبلي كشمالي دي ده هر قبلي د پاره خوشبو ياني دي دهغه طالبانو نبی عليه صلوات و سلام د طالب پر بارك فرمائي ان الملائكه تا لا تذعوا اجنحه حارذ الطالب العلم يقينا ملائك تجي خپل وزر غړي خپل وزر غړي د طالب د قدمونو دلان دي ارزل طالب العلم د طالب العلم درزا کولو د وجنا دا خوشاله لو د وجنا نبي عليه الصلاه سلام فرمای من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع سوچي د الله رب عزت پلار اېلمز د کړې د پر او ته نبی عليه صلوات والسلام فرمایي د الله پلار کې حسابي کده ود دن د الله پلار کې کده خورا کې د الله پلار کې کده خبره اتره کې د میټر شروع دی کده لیکل کې کده کې ناسل کې پاسه لیکل کې چې څه فکر کې جائز نو عليه السلام فرمایي فو وفی سبيل الله حتا يرجع د الله رب عزت پلار کې حسابي تر سو پرې چې د ګورتنی واپس شي اچې کور ته شو میټر بن شو ها که کور کې دا اراده را الله د اسورت د مور پلاخه خدمت کوما دنا پس به بیا زم ما نو اراده باندې بیا امستان میټر شروع دی هغه جاری دی اراده هغه مصممې اراده اوګدی غالبا پروس کال پدی خبربان ما بیان کړو تاسو ته که تاسو یاد شي جیلم د پارا اراده مصممه کله اراده او پدی د سورته كهف هغه آیات مونږ لوستلو او امزیه حق وبا موسی علیہ السلام ویل خپل شاگرد ته هميشه به روان يم هميشه تر پورې چې زم منزل مقصود ته رسیدل لنینم هر څبه راضی پلارکه برازي خدک قران لمن د قران تابعداری د قران اطاعت دا پر خودل نو بلکه په هر وخت د اخپل ول چې کله انسان کې د قران تابعداری شتري او د قران د خبرو منل شتري یواز داسې راشي الله رب العزت دا انسان روحانه کی او دنیا باندې اوزلی کامیاب او کامرانی کی دیو جنا ا یو سالی کوئی وای خدوی نن چې اودې د فقانا تبکل بیداری کې مسلمان یو داید چې د دا ځان خبر نه بل دا غیب ده چې خبر نه د دا, دا در کې لوی اې د انسانا چې تر خپل ځان نه خبر او خدې پیژنم اسد ابن اسد ای اسد ته خبر نه د ځانا توغو اسد ابن اسد محمد ابن قاسم بچی دا خالد ابن ولید بچی دا عمر فاروق بچی ا دا شجاعانو بہادرانو نډرانو بچی چې کوم ټولو دنیا کاکرانو باندې سرتا وکړو نبی له سلام او سلام لیډرو اصحاب صوفه طالبان هغه انخلابی خلکو او د قران سره پاوی کې انقلاب راغله پټول جهان کې د دا قران دعوت عام کړو نو طالبانو قدر اغم بلای کو سره دمرره چې الله رب العزت کله جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام را لیګی ناغیر طالب العلم په شکل کرا لیګلو نبی علیه الصلاۃ والسلام تناسو مکالمه شیو او سوالونو ته پوښونو شیو پدې کې دیت اشاره نبی رسول آخر کې بیان کله و عمر زکا جبرئیل آتا کوم لی یعلمکم دینکم اور مراده جبريل علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی طالب العلم په شکل کی را لې غلو صد پاره را لې غلو دید پاره را لې غلو علمکم دینکم کتاب ته تقبل دین او خی چې دین بقا یا ساتي دا د تعلیم او تعلم دا دا پس د کلو خو ځنرا دا پدې سوال او جواب باندې را نبی علیہ الصلات والسلام د طالب العلم ډېر فضیلتونو بیان کړی دي لقمان حکیم خپل بچی ته وایي یا بنی یا تعلم العلم فا ان العلم عجلس المساکین مجلس الحکمائی اے بچیا علم ازدکا دا الله کتاب ازدکا ذکر دی علم مسکنان غریبانان اوچد کلی دی دا باتشاہانو پتختل لري دی دی وجنہ یو سالکوی کن ابن من شئت وقت سب عدبا یغنی کا محمود عن ان نصبی د هر چا بچ د هرقامې د هرېقبې د هر وتللی په دی پروام م کوه الم ز دک د الله کتاب دهک کلل ابنه منشیته وقت تسبب اد به یوبنی کا محمود وان نه سببي د نسب نه بعد دا نصبنا تا ډیرهفینظرر آغا هغه بد سیال کوټی چې پخیالی خیالبانې حشيلی کلره او زما استاد محترم سابق صب اور ف ډبر ساابق سب هغوی ب دا د خیالي کتاب بچال لالا او داغه په قربان بجنده اولالا وا چې دا هغه انسان دی چې د خیالي کتاب لولي هغه کتاب باندې هغه شرح لیکلی را حاشیه لیکلی را د وخت بادشاہ هغه به هر کاله سروس پینو زره سره او تعالی او هغه به بیا صدقه کړل تر دې عالم شکریا ز اداکم یو پیر ته هغه بادشاہ ته پوس کې عبدالحکیمی سیال کوټه رحم الله لانا بیا ستر کم قومه د کم قبلیستان نسب سره اگر ای باچا را دی تا پوست سلکی وی خیر دارتو آیا چید ترکم نصبی ناغو توی باچا سلامت نیم پا در گورو باشد نیم پا در زندگی نیم پا در گورو باشد نیم پا در زندگی وی باچا توی پاسد ای معلوم شوا دو پندگی در پندگی وی باچا من ها قومیو چې منگ نیم جون پا دنیا کرے او نیم بدن په اقبا کرے نیم بدن پا قبر کرے سنگا جولا غانیو د نسبنا جولا کړي او کني اخته نیم پزمګه کې پټوي په قبر کې نیم بروي بادشاہ ته پسې معلوم شواد پیندګي در پیندګي تن سب درنا سب کمزوري نسب کې راغلي لیکن کله چې الله اوچته د علم په ذریبه باندي د علم پوجبانو کوم مقام در رسولو دارا تاسو کو ګوري د دې وخت یو مشهور عالم چې اوس وفات شو دی اغه عبد الفتاح ابو غدا چې په ډېرو کتابونو اغه حاشیه لیکلی دي اغه محقق کړی دي غالبا غالبا اغه دو صفات من صبر العلماء مقدمه کې لیکي چې دامن د دا اصل نهایکو او د علم النسج اغه علم د ازده او د پلار ثرو اغه بم دغه کاروبار کاو دویم هم د نسب په لحاظ سره غالبا دا سره چې دغه کړي جولاگرۍ اگر چې دور سره سره هغه حالت آلات بدليږي په فابا کړي ویني نسبه ماشينونه اوله کېدل ف اصل ندې دغو لیکن الله چې عزت ورکی شرافت ورکی لکم حته اور اساو دنیا ګډ ګډ کې چې حق پرس عالمې دا دنم نه خبر دي د و جنا امام ابو یوسف رحمه الله چې کله هغه تیرې دبا مور و و پلار دے و دے او تویلې پلار دیو فاشېره او تلاشه د خپل مشمانو رونو خندور پارس نفقه ګټا دې درس صحتي او صحري سبق دی د بروانو د امام ابو حنیفه پره الله درس بلګېدلوی د دره دی دین سره شوق او په مجلس کې بکی ناشتو یو ورځی مور رالا بر ورځی رالا اخر دا چې دا امام ابو حنیفه ماشوم وینیو یو سابېری تو وسته امام ابو حنیفه رحم الله چې دا حالت ولې دل نه حیران شو هغه بډای وای دی خپل بچی ته لګاره و دغه بډا دا چې ګډ کې ناشې سبقونه خلق ته خی جیداد دی ویده ده بچی خوبا داغی نخوری ویستارونو خیندی بسو خوری ویزدان لسکس بیزدکا امام بو حنی پرحمه الله را پاس دو وی پریر دی ویده تا زد دا داسی طریقه خیما داسی هونر خیما تی جدا هونر تا لیگی او زوت سخم زوتا اکل الفستک معدون الفالوجا اکل الفالوج معدون الفستک زوتا فالوجی خوراک د فستق ور تیل سره داږی خوراک چل وتا خیم چیکله دا خبر امام بهنه پرهمه الله اوکلا ناغه په تعجب سره وکتل ور دی بډا دماغ خراب شی یا بډا نه ویلا لیونه شه وی زمون کور کې د منګک لکې نه خړیږي انا خلی او نو په پس سنخلي منګره د وړو درک نشټره او داوی د فالوجا چې هغه خوراک او ته په پکل په کال کی نیاش کې ملایو دو زدت دا فستق ور تیل سرا د فالوجی خوراک خیم دا خبر امام ابو حنیفہ رحمہ الله امام ابو یوسف لد رحم ورکل پیداخپل کور کې لګو بچیا چې کله دا ختم شي بیا ماته وایا اغه امام علا ختم شي نو امام ابو حنیفہ رحمہ الله بیا ماته راکل وی تر دې پوری مات الله علم نصیب کو او ذسمو مقرر شوما او ذا د ټولو قاضیانو مشر مقرر شو مون گوا قاضی القزات دا قاضی القزات دا حاکم الحکما دارنګې شاهنشاه دا نمونه داسې نمونه دي دی. چې دین ځان بچکول پکار دي دی. دیو جنا علامه ابن قیم رحمه الله د اصلاح په تور باندې دا لیکلي دي حاکم الحکما دا خو الله دی قاضی القضا دا الله دی شاهنشاه ملک الملوک دا الله دی بهر حال چې هغه لوی قاضی مقرر شو نو اغا فیصله به کولې یو ورځې د بادشاه سره درصحان باندې ناشته هغه وای راضا دا نن نو جدا خوراک راغله وی بچا سلامت سو خوراک ده وی دا فالوجرا او د فستق او د تیل سره مونږ ته چاهي ډیر را وی اننا لنا هاذا کل اليوم مونږ ته دا چرته ملایويږي هر ورځ نه ملایويږي شاهانه ته دا خوراک نه ملایويږي دا مونږ ته ته پمیاشتو پس ملاوشي امام بو یوسف رحم الله او خندل هغه حیران شو اورې دي او خندل بس یاته می او خندل وی وجا وی وجا دا وا چې زمامور زده لاس نه نیولې او ما په اړه کولې امام ابو حنیفه رحمہ الله و تولیو د پرېدا لیوانی د تزه د اغا فوستق سره د فالو جی د خوراک طریقې خمداسه هنر او تخیم زمام موروی دا تړلې لیوانی دي اغا اغا بادشاہوي الله دی په امام ابو حنیفه رحمہ الله رحم کی اغه د زړه پر سترګو اغه دل چې خلک د سر پر سترګو نویني زمارونو علم چ دي دانشو بن مالک رضی الله تعالی عنه قول لے ان العلم <سؤال> ان الحكمه تزيد الشريف شرفا اي خلکو علم چي دا شریف د پاره شرافت نورم سوا کي ويرفع العبد المملوك حتى يجلس على عند الملوك اخر چي اغا غلام دي تر دي هدفوري اوچت کي چې بادشاہ په تخبانه کې نهي بادشاہان سوي بادشاہ په اخيري وخت کې دغه ارمانونه کوي بادشاہ باچاي چر اغا زائل کي دن کې رازل زل زائل ولی پا اخصره علم پریدی قرآن پریدی اور دنیا سے پیجور شی الجوع یدفع بررغیف الیابی سی فلیمعو کسرو حسرتی و وساوی سی الموت عن صفحین ساوا حکمهو بین الخلیفتی والفقیر البائی سی کلاحا چد انسان لگا پا یو اچکا کوری بانی ختمی گی نسلا انسان ځان لسوچو نا سوا کئی فکرو نا سوا کئی الجوع یدفع بررغیف الیابی سی فلما اکثر حسرت و وساویزی الموت انصفحین ساوا حکمهو بین الخلیفت والفقیر البائزی بادشاری کا گدار دی پا طولو بانی دا فنا را روان دا پا طولو بانی زوال را روان دی بلکر بادشارانم آخری ارمان داو چکر دا م... آزدن کدن پا حالت کتی خلق تا پوس کئی و اصطاست ارمان دی آغو زما صرف د ارمان دی پزلبانی چی زمان گیر چا پیرا طالبان ناسوے یو مستملی اواز کوله ما چې حدثنا فلان مستملی اواز کوله چې حدثنا فلان بل اواز کوله حدثنا فلان با چا په وخت د مرکه د آرمان نه جرمان ز عالم و ارمان ز زا زاهد و ارمان چې ز طالب ګرځیدل و زمارونو دا منصب چې تاسو الله نه سپکړې ده الله ګواړې چې دا ډېر عظیم منصب ده عظیمه مرتبه ده عظیمه درجه ده وختونه مزه یا دا خپل وخت ضایع کړي لري انسان خپل ځان ضایع کړي لري چا چې د وخت قدر نه دی پیژندلی اغه انسان معاشره نه دی پیژندلی انسان عبارت دی د خپل اوقاتو د دقیقاتو او د ساعتونو او د قاتو قلب المرء قائلته له دا انسان د زړه ترک ترک د اواز کې انسان انه عمر چې د دقیقو و ثواني دا اغه سکندونه دي دا اغه منټونه دي نو کوا چستانه داخپل عمر هسه ابد تیر نشی زمارونو چ کم زندگی الله مون ته نصیب کړي دا, دا الله په دین باندې او لګاو کما موګه مون ته الله رب العزت را, را کړي را دا قران او د سنت مطابق تیر کو د کم استادان نه چ مون زکړه کړي دا غوی محببین م... او دا غوی سره مینا محبت کوونکې جوړ شو او دا غوی مدحیم جوړ شو انسان نه خطا کیږي غلطی کیږي پاغي باندې چ او اصمرچه انسان خص صفات لیدلیوی داغه بیان پاغه باندې د انسان په عمر کې په علم کې خیر او برکت رازی دا الله رب العزت په دربار کې سوال لې چې د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب پجن کې دارنګې د نور علماء چې دیسره ملګری مولانا مفارشاه صاحب مدارنګې مولانا الیاس صاحب مبشر حسن صاحب عبدالرحمن صاحب طولو په عمر کې الله خیر او برکت واچي کم طلبه علماء چې دل تراغليو الله دې ستاسو د خیر نه ډکیږي الله د قران او د سنت محبين عالمان با عمل جوړکا او الله رب العزت دي د ټول قوم د پارا مختدعان او هنوماګانم الله جوړکا او الله رب العزتم د ټول قافله د حق اغیتا ندې مشران جوړکا او دې آفت زده معاشره د دې د پارا د دې کیشته پارا صحیح صحیح راهیان جوړکا او کیشتبان جوړکا الله رب العزت دي قسم سم سمواردل الله رب زدل عمل کو توفیق راکی اقول قولی ھذا استغفر الله لی ولکم ولساائر المؤمنین گرانو محترم اوریدونکو د مولانا امپارشاه صاحب د پنځ پیر او د مولانا عبدالوکیل صاحب بیانونه چې په مدرسہ جواهر القران سلیم خان کې په 10 7 2007 کې شویل دي د دیدې میلاد او پتہ ساتای پشاج توي د سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مینچو کیانگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر 0301 710,